Піднімаючи довбню. «Дебіле!» – заверещав Рон з іншого краю кімнати і кинув у троля якусь металеву трубку. Троль, здається, і не відчув удару. Але почув вереск і знову зупинився, повертаючи тепер своє жахливе рило до Рона і, даючи Гаррі, змогу обігти навколо нього. «Тікай, тікай!» – крикнув Гаррі Герміоні, намагаючись потягнути її до дверей. Але дівчинка її ворухнутися не могла. Вона й далі тулилася до стіни з роззявленим від переляку ротом. Від криків і гамору троль, здається, почав скаженіти. Він знову заревів і рушив на рона, що стояв найближче і не мав куди тікати. І тут Гаррі, зробив водночас щось дуже відважне і вкрай нерозумне. Розігнався, підскочив і схопив троля ззаду за шию. Троль не відчув, що Гаррі повис на ньому. Але навіть троль зреагував би, якби хто запхав йому до носа довгий дрючок. А Гаррі, стрибнувши її, далі тримав у руці паличку. І ось вона – Залізла тролеві просто в ніздрю. Завиваючи з болю, троль почав на всі біч гатити довбнею, а Гаррі відчайдушно чіплявся йому за шию. Будь-якої миті троль міг або скинути його, або розтрощити довбнею. Нажахана Герміона сповзла на підлогу. Рон вихопив свою черівну паличку, і, не знаючи, що робитиме з нею, раптом почув, як він викрикує перше заклинання, яке спало йому на гадку. Вінгардіум Левіоза. Дубня несподівано вилетіла тролеві з рук, піднялася високо-високо вгору, повільно перевернулася і зі страхітливим хрускотом гепнулася просто на голову свого господаря. Троль захитався, а тоді упав до лілиць із таким гуркотом, що здригнулася вся кімната. Гаррі звівся на ноги. Він тремтів і насилу дихав. Рон стояв, не опускаючи палички, і дивився на те, що зробив. Першою заговорила Герміона. «Він мертвий?» «Не думаю», – сказав Гаррі. «Мабуть, просто в нокауті». Нахилившись, він витяг з тролевого носа свою паличку. Вона була вкрита чимось сірим і липким. «Фе! Тролеві шмарки!» Гаррі витер паличку об тролеві штани. Раптом Діти почули грюкіти гучні кроки і озирнулися. Вони навіть не усвідомлювали, яку зняли бучу, але хтось унизу безперечно мав чути гупання і ревіння троля. Замить до кімнати влетіла професорка МакГонеґел, слідом за нею біг Снейп, а позаду плентався Квірел. Забачивши троля, Квірл заскимлив і упав на уніта, схапаючись за серце. Снейп схилився над тролем. Професорка МакГонегел дивилася на Рона і Гаррі. Гаррі ще ніколи не бачив її такою лютою. Її вуста зблідли. Гаррі миттю забув про всі свої надії здобути для Гриффіндору додаткових 50 очок. «Що ви собі думаєте?» розлючено запитала професорка МакГонегел. Гаррі глянув на Рона, який так і не опустив своєї палички. «Вам пощастило, що ви досі живі! Чому ви не в спальні?» Снейп пронизливо глянув на Гаррі, і хлопець втупився в підлогу. «І чого той Рон досі палички не опустить?» думав він. Аж тут з пітьми, Долину укволий голосочок. «Прошу вас, професорко МакГонегіл, вони шукали мене!» «Міс Грейнджер?» Герміона нарешті спромоглася стати на ноги.